Hartelike goeie welkom aan al ons luisteraars wat ingeskakel is op ons op die Horizon program vandag uh, waar ons nieuwe kunstnaars of liekies met voor aan jylle voorstel. Uh, ons het laatst week met een lid van die muziekgroep Droomsyndroom gesels, Kirsten Sleubos of Christ, Kirsten Richards wat sy tweede naam is en ons het hoofdzakelijk gepraat oor die netmetrieksbootreis wat een jaarlikse instelling is waar hulle graad twaals die geleendheid eindig om in een veilige omgeving saam met hulle ander matrieks van recht oor die land hulle skooloopaan op een liekse en leidelikker hoogtepunt af te sluit Baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars en uh, dis uh, vir ons altyd die plesier en een om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is Nou vandag gesels ek met Anlia van Rheensburg met die verhoog naam Anlea Staar. Baie welkom op ons program vandag Anlia ek sien u daarna om met jou te gesels en dankie dat jy ingewillig het om met my te gesels. Baie dankie Liefveig, dit is my groot vraag om met jou te gesels en ook natuurlijk aan die luisteraars. So baie dankie. Hmm. Nou, om jy af te skok wil ek graag hoor die Vrijstaatse plaas mysie van waar is Anlea Uh, wel eiliglik, en het jy daar school gegaan, groot geword, uh, vertel om die, van die achtergrond. Ja, so ek kom van die vrye stad af, ek heet, ek was geboren in Welkom, en toot 1 jaar uit was die trek ons weg toe, en ja, ek was daar my jynne school, noebaan, ek het, um, na werskoel, werskoel gedoen, en toe eers na werskoel, dus ek nou uit die vrye uit, en, ek het die berdorie tegen ja, slaat. Oké, is jy nou, bly jy nou in Pretoria? Nee, so ek het, um, ek het muziektheaterdaal gesot, ek het uh, vier jaren meers groot gedoen, en toe sy kool toe vir, vir, vir, vir jylle ruk, en ek en Ewen het onlangs, baie onlangs, is na nou twee weke terug, wat ons Beliepe toe getraak het. Oké, okay. en, uh, oh, lekker, ja, by die seer. <laughs> ja. <laughs> uh, uh, nou, jy is eintlik uh, baie veelsidig. Nou, wat is jy eintlik? Is jy sangeres, s'n model, is jy actrice, avontuuris? <laughs> ja, nee, kyk, dit is nogal eh uh, verskeidenheid van dinge. So, ehm um, hierdop ja, op die huidige stadium, sal ek sê sangeres en, en actrice, ek dink, dit maar die twee hoofdinge wat ek doen. Het jou ooit modelwerk gedoen? Jy, ja, ek het. Ek het al modelwerk gedoen. Ek het ook in, uh, was, toe ek in Sart 8 was, gaan ek voor twee maanden in Italië toe om daar modelwerk gedoen, en ja. het jy soos te doen. Um, maar ja, ek het het ook geniet, ek het uh, na, na geslaat het, dat ek op die modelwerk gaan doen, maar, Dit het my my ehm ja ek, ek is maar iemand wat graag hier net kreatief wil wees. So ek het nie dit lank gedoen nie. Ja, wel, as ek sien so yeah, nou jy. Ek dink Ja. As ek jou na jou foto's sal jy uitstekende model wees. Ja. <uanidden> <laughs> <danovaAT> uh regtig. Ek... <danovaAT> <gefährdchte> nou, het jy op school aan konserte deelgeneem of in die eh, skoolkoor gesing? Ja, en ek het in concerten deelgeneem um, in die school ek kom te hou ons, het ek in die weerschool as daar so in um, die einde van die jaren vertooning was en ek op die juffrou so my geld om, om dit in um, ja, so ons het het ook nog as jou dat gedoen en het wel nie koor gesin nie dit het ek nou nie gedoen nie Het jy aan kunstvestre of sangcompetities deelgeneem? Ek het sangcompetities deelgeneem en um, ek het ook toe daai baie jong pas, kwas so 8 uh, jaar oud, het ek my eerste uh 15 minute vertoning gehad by die Lansias in Sonsoberg. Hm. En daai was van die eerste is ja. so, 'n ondervinding al van vroeg vroeg af. Uh nou uh, uh, het jy enige sertifikate of goedes van daai jare? Ek het net, ek het na school, het ek my meersgaat in muziektheater gedoen. Ek wanneer wat altijd in die kunste ingegaan het en my paard vir my gesê, dus raag kan het doen, maar moet van so, ek moet er graad kry in iets. En ach ja, omdat ek so van muziek en toneel spel houd, ek besluit muziektheater is die beste optie. Want dit is nou een combinatie van muziek en dans en toneel spel, drama, So, uh, ja, dit het nou maar neergeraad aan gebeten. O, oh, en dit val in jou belangstellingen? Ja, absoluut. Nou, het jy op school deelgeneem aan enige sportsoort, of is daar enige items wat jy in uitgeblink het? Ja, ek was, daar was baie leuk vir my sport op school. Ek het, ehm, um, ek het zwemgedeek, het provinciale kleren in zwem gekry, en, ehm, um, tweekant, En um, ja, en had ook trampolien en gymnastiek gedoemd hoe ek baie jong was. Uh, ek zou eindelijk dit baie graag ook mee, en um, jy weet wel aangehoude in my leven, maar ongelukkig het die, die juffrou wat daar was, en sy was ook die enigste juffrou in daar aria, wat het afgerig het, het sy weggegaan. So dus het het ek nou maar opgehouden met dit, maar ja, ek het daarom is die swim ook verschrikkelijk genoemd. Uh, is dit die enigste en wat op professiale vlak was? Ja, die swin en tweekamp. En tweekamp. Nou, op wat er oude domme besluit om een siek commersie heel na te streef is 'n moendelijke loop. Um, jy nou, ek het van een baie jonge oude domme, ek wil jou eerste, um, waar ek wil altijd verswingen het, en toe ek so nie oorskoel is, en ek het ook geweet, ek gaan dit definitief doen, um, as, as een loo van een, een dag, voordat ek klein was, het so toe ek droom het nooit weggegaan, en toe het ek bykie later um, langs belanggestel in toneelspelen en films, en ja, so het nou gesê, toe ek ma um, geweet, ek, ek wil dit doen, so toe gaan soort ek dit, en um, ja, ek dink die drama, het net eerste, ek het dit Ba baie werk gekry en dit eerste is so, ek het my eerste met die toneelspel gegaan en uh, je weet een beetje tv werk en filmwerk gedoen en ek wil nog altyd aan muziek werk, maar ek denk nie, die tyd was nooit druk, nie of ek het nooit, je weet, by een platemanskap uitgekomen wat en dit wenig die muziek wil doen wat ek van nou nie, en ja, en ek denk nou in lockdown het ek het besluit, het is nou tyd, dat ek nou een beetje aandig aan die muziek en um, dat ek nou natuurlijk ook vir Apple ontmoet. En hy het nou sy platemaatschap, hy begin Applemusiek. So ek sê een, een van die eerste kunstenaars wat hy nou verdeken het, en hy skryf ook die liedjes, en hy is ook ongelooflike skryver. So ja, het is nou, ek is nou op star in leven die tyd nou recht is vir muziek, en um, ja, nou vir ek nou op die rechte plek vir dit. Nou, kom jy uit die muzikale achtergrond, ek meen in julle huis was daar baie muziek gewees, watse type muziek het jy maal na geluister? Hoi jy naam, um, ja jy, ek het my ooman ook wat verskrikkelijk uh, muziek geluister, baie uh, oogbraal, my ooma was um, klavieronderwijsres en my uh, tanny saai my bloemfonteind en die sierita saai sing ook, um, my maas een beetje in die drama en my paasekant is nou weer die sportieve kant, en ek sy sê my my onse kant is dan weer my het meer die in die so uh, ja en nee, ek het definitief ook in een huis groot gehoord wat my paas het baie lieve muziek ek het nou baie Bruce Springsteen en um, wat sy een uh, ek nou denk Neil Diamond, het het nog baie Neil Diamond geluister oh, ja. <laughs> en, uh, uh, uh, uh, op wat het er oude nou met hieraan besluit om commercieel uh, muziek na te streven is het nou maar gedure met die uh, COVID-tijdperk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 baie is die filmbedrijf, so um, ek denk het was die so skielike groot verandering in my leven nie. Um, ek, so ek sal sê, toe ek, to ek eerst begin het in die kinste ingaan, dit is my moeilike bedrijf, um, jy, uh, jy weet nooit waarvoor jy soek nie, en jy weet, as ek soos gegaan het, het ek hier word, maar die hele tyd gerecheckt of jy is die recht vir die rol of die rol nie, so jy, dis alsof jy vir baie onderhouding gaan verwer en jy kry net soos 1 uit 50 uit, jy weet nie, jy gaan aan mekaar vir dit, so ek denk dit was vir my in begin bieie moeilik, um, en ek denk dit het my op een manier op maar sterk hard gemaakt en my, jy weet ook gemaakt ook ek, ek moet weet, ek moet maar net, net anhou en net, net hard werk en anhou probeer, um, en ek denk ook dat ek in die muziek inkom, doe, dat ek met die cellen, um, jy weet, ek denk, um, daarna toe gaan en ek het geweet, ek moet maar net, net hard, hard werk en anhou, en ek, ek, ek denk dat ek so uit die niels laat kom, paar mense het geweet, ek sing, omdat ek in een CEP was en my karakter het gesing, maar ook, dan is het ook mense wat nie geweet het, ek sing nie, dan dink hulle, die daar wonderlijk, kom sing hierdie persoon, kan hulle sing, so ek dink, um, maar ek dink dit is belangrik om, nie, wekwene, vir mense te probeer verkeerbewees, maar net om goed te doen, omdat dit rarig vir jou lekker is, en jy, jy weet is jouw droom, en jy geniebied het, en, Um, muziek is ook lekker, want jy teniel, speel jy nou ander karakter en muziek voel ek een spiekie nog meer persoonlik want jy het een spiekie van jou hart ja. en jou muziek met wense. Ja. Nou, uh, die uh, die syn van die stem het jou seker skielik op die kaarte gebring Laat niemand meer getwyfel het dat uh, hier is een sangares nie. Het daar enige aanbod of aanbiedinge daar nagekom Het, het iets beteken? Dit sê ja, dit het vir my definitief baie beteken. Um, ek sal nie sê dat dit spesifieke aanbieding my kant is gekomen, want ek het klaar geteken by Apple Music uh, voordat ek, voor ek die voortslief gesing het. Maar, um, maar ja, ek denk maar nie dat ach, dit is vir enige kunstenare so iets ongelooflik, die blootstelling wat jy krij um, te weet, want het Dis oor die 50.000 mense in die stadion, maar het word ook, ook wereldwijd uitgesoi so, uh, um, ja, ek dink, dink, definitief Ja, ek glo nie, ek glo nie, glo nie, daar was al vooreen uh, a stem so gesing, wat, wat soveel opspraak verwek het, soos jou nie nie uh, Ek sê sê, daar was achterna so baie gegons en uh, vertel van oe, sy het prachtig en oe Uh, dit is Etzebeth's uh, girlfriend daar uh, en u hy was baie gesêr so daar die opening. Um, ja, het ja, is baie blij. Het jy enige muziekopleiding op school gehouden, en die opleiding gehad enige tyd met uh, bladlees en die algemene theorieën van muziek, of het jy maar net, uh, uh, of, of het jy sanglese ook gehad? Ja, ek het sanglese gehad, ek het ook ek kitaar geneem en klaver, um, ek het nie in die, um, die so examens gedoen, maar ek het, jy weet, ek het net vir die lekker te gedoen, en net dat ek myself kan beginnen as moet. En dan toe op universiteit het ek um, ons muziek gehad, om dit na te lees te doen. O, so jy kan muziek lees? Ja. Jy speel net opgehoor nie? Yes, ja, en ja, kan. Nou, uh, ek sê op jou foto's dat jy gemakkelijk is met die gitaar, jy sê nou, jy kan klavier ook speel, is daar enige ander instrument of dan instrumente wat jy graag wil, uh, sal wil speel? Uh, weet jy, ek so nogal, ek so, ek speel net um, klavier en gitaar, maar ek so nog eens daarvan hou om, om, uh, 'n Mooi kleinkie te speel. O oh, ja, hom speel mens seker vir ja. die so op 'n gehoor, is dit nie? Behoor ja, seker, ek weet glad nie. Ja. <laughs> ek sê maar net nou, iemand moet kan vir my. Ja, nee, moet, ek weet nie man, verstaan op dit se so noue bloitklank. Ja, jy moet mooi weet wanneer om te sug en wanneer om te blaas. is al 'n wat uitkom en so aan. Ja. En, uh, ja, maar ja. wel, as, as ek hy vraag aan die kunstenaars vraag, meeste van hulle, kom op met ukulele. Hulle allemaal wil ukulele speel. Lyk my, dit is die nietste, ja. die nietste inming van die muziekwereld. Weet jy, dit is, en ek moet sê, ek weet een, um, maar ek het nog, nog nie begin leer nie. Hy wacht vir my, ek het nou gescheid ja, van al nou ene kie. Seker maar nabij een kitaar, ek weet nie. Ok, nou ek het voor die uitsending het jou gevraag om vir ons een speelluis van so'n paar liedjes aan te bied van Jochen Slingsnitte. Uh, wat is die eerste op daar die wat ons na gaan luister? Ek gaan vraag vir Tis die Leine van Jan Blom. Tis die Leine, Jan Blom he? Ja. Oké okay, ons luister na tussen die Leine van die enblom die komaie. mis jou maar net een klein bieke meer en ek wens van houd en kom die liefde verleer tussen die lijna van jou en myna daar stinge daar buiten wat jou verraaien, jou weg vaaien ons daans weer voor jou maak sê die is gaan die stilte stikken skree wat ek mis jou maar net dis al wat pla as jy my weer sal vra sal die boodschap dra want ek mis jou maar net een klein wekkie meer And increase for now. Ek kom din liste verreg. waar jy wat bijdra dat ons vrou, vrou en daar, daar is ons weer vir jou maakse deel en gaan die stilte stikken speel want ek mis jou maar net sal wat bla as jy my weer sal vrou ek die boodskap Ma show man è I Uh, skryf en toonsetje van jou eie lietjes, van waar die inspiratie is, is daar andere wat ook eksklusief vir jou lietjes skryf? So, dus, um, op die staan is het meek de appel waar die lietjes skryf, want um, het al in een, een paar andere gewerk, en ek skryf ook sal van my lietjes, ek moet sê, hier ben nog nie daar, jy weet vir, um, ander mense, behalve na my familie gespeeld wees, maar ietsie wat ek nog van myself hou, en ach, ja, mense smaag. Je weet, als jy ietsie zou schrijven, is het al een beetje... Je geeft van jousel weg. Ik had een ding om dit nou met ander mense uh, te deel. Ja, jy, jy... Ik weet niet of dit nou goed opslag is nie, maar je weet dat mensee familie zal altijd van alles zijn wat je schrijft. Ja, je geeft van jousel weg door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 soepaar geskryf, uh, wat kom vir jou eerst, die lirike, die ritme, die of, of melodie, of word alles sommer so, saam, saam geskip? Ek syste, by my is het nogals die muziek wat eerst gekom, en die melodie, en dan, na nou, dat sy ek nou lirike bysit. En die inspiratie, ja. is dit, die uh, liefde, die leven, politiek, jou ei ervarings? Ja, dink die inspiratie, uhm, wissel maak ook, maar um, ek sal so sê, uh, snaaks genoeg, soos meeste van die, die ty wat ek uh, rarig, toel ek skryf uh, jy het ooruit een liekie is, het is so baie laat in die, die avond, so ek dan, meeste van die liekies wat ek denk is, is mooi, dat ek al geskryf het, het ek soos geskryf na nou, toel of in die avond. Ja, uh, so en ach, dis maar, ja, dis definitief maar ervarings, of, of liefde, en jy het nooit gekeerd met die ene nie en ja, het enige iets wat wat jy weet ek deed van in die tijd wat my inspireer en uh, dat jy soms wakker skrik met een lied in die kop wat jy wil graag daar ah, weet nog jy met my gebeur nog nie nie, ja, jy wacht, wacht, wacht. gee <laughs> ja. kans, gee kans, het kom het sê kom, het sê nou, uh, As jy jyself moet klassificeer in een genre, wat sê jy of dat jy maar wat jy spektrum? Ek denk, ek, ek hou bieke van alles, maar ek denk een bieke meer country. Uh, so country pop, amper. Ok, en dan uh, het jy al ooit probeer om opera tussen? Nee, ek het nog nie. Ek moet sê, ek het eigenlijk een keer voor die um, toegang voor die muziekluispel en het was eindelik een opera, en, yeah. um, maar, ja, het maak baie, het was een verschillende rolle, en toe hulle my vir die ene rol gevraagd, wat die meisje wat een opera sê, en toe, toe, maak ek ook net een grap sê, vir hulle my die eind opera sê, maar ek het een beer, feit. <laughs> maar ja, hulle toe, die, toe die in, en, nie, toe nie ingesteem op die ene nie. En, uh, ja, en, dat men, jy sê, uh, die plaasleven, jy so julle bly ver van die naaste bieren af, as jy dit wil oefen. Huh? <laughs> <laughs> ja, ja. Nou, uh, tydens jou optreden sê die orkest wat jy saam met jou optred of maak jy gebruik van technologie vir begeleide? Ja, ek gebruik um, technologie uh, het, die kies dat um, die missie wat opgenem is maar gewoon ek kitaarspeler wat ook saam met my speel op die verweeg Ek sien gedeel die kouwe tyd was daar uh, baie kunst en nou, aks wat live op uh, Facebook en ander media gedoen het, het jou ooit so iets gedoen of oog om so iets te doen? Ek okay, het nog eens so iets gedeen nie, maar jou wat so definitief in die, in die toekomst so iets wil doen. Um, ek denk, het is nog wel lekker en uh, je weet, enig iemand kan inskakel, alles in een eie huis, jy is in jou eie huis, so, ek denk, is een mye like, lekker, intieme Um, opkreden wat niets kan doen. Okay. Uh, is daar enige van die groot name met wie al skouwers geskeerd het op jyzelf te verhoog? So, wat ek moet sê, ek gaan nou bij Afrikaanses groot aanbied, waar ek denk, okay. ek, gaan, ek gaan dit niet nu, no, waar skouwers geskeerd het met, met hulle handen. <laughs> ja. uh, maar ja, ek was daarin bevoerdig, ek het al met een uh, paar van mense in die bedrijf, um, wat ek nou ontmoet het, het al in 'n is Steve Vermeer, uhm Arianna Nardi, Apple, Matilda nou, so um, ja, en dan net die die nuwe span ehm Francis en, ach, ja, ja, Van der Poel en ag ja, nee. is baie tragies met haar paar maats. Ja, is baie tragies van haar uh, afsterwe die week. Ja wat het is, ek dink nou nie, toe ek het sê het, nou, I hold always so fast so in my, my kop van, van dood, ja, dit is my hart zeer. Nou kry ooit stage and anxiety a tekst voor jy moet, voor mense moet optree of gloeier is dat makkelike woord dier jare? Ek weet nee, ek, ek, ek, ek, um ek word, ek word definitief ek uh, mens het nou vlij baie adrenaline um, ja, ek krijg CDB's, maar het is, is daarom een goeie CDB's, en ag jy wat maak, denk het is goed om het te hee, ek denk het, dit, dit gee jou bykie extra energie vir jou vertooning, en het um, en ek denk het beteken ook uh, jy weet laat, laat jy vir jou iets beteken as jy niks yeah. gevoel het nie, dan Dat is een balkie vir jou so belangrijk nie, so ja, het is eindelijk een goeie ding, als dit een beetje op sien nie wees is. Ja, en, en, meeste van die kunstenaars sê vir my, hulle het die adrenaline of die butterflies nodig om uh, hulle beste te lever, jy weet, so hulle sien eind ja. om het te krijg. Ek geloof vooral met die wereldbeker of die uh, rugby stem uh, stemvertoning van jou musicieke vreselik nervous gewees het of nee, definitief, kyk, dis, <laughs> ja, nee, dit was ongeloflik, jy word net aan die skade daar buiten, vir jy nou moet pasig vir amal en sing, maar uh, ja, dit was op die begin van alles kene wees, nie soos een normale vertooning nie, ek weet nie, natuurlijk even is en ek sing ook, nie weet vir sy speciale dag, so het was verskriklik speciaal, en echter hondervleis oomlik vir my ook, en ook een emotionele ervaring. <laughs> Nou, oké, okay, ons is gereed vir jou tweede muziek stik, ons in asjeblief, wat ons nou luister? Oké, okay. Appels, kom in lee my neer. Uh, kom en lee my neer. Ja. Oké, okay, kom ons luister na. Uh, is, is, is hy nie uh, uitsluitelike uh, uh, uh, ruimpletser nie? Nee. Nee? O, oh, oké. Okay. Kom in leem my neer, Iek van hy. Ons is soms te emotioneel, verloor ons self, ons self beheer, ja word van woorde maak ons seer. Ek blaal gereeld, op niemans pas, Ek soek onstaan, na groener gras, Na die een wat in my, die een wat by my sal pas. Soek kom le my neer, le my neer, Wees my wat ek mis, wat jou hart van vol, te gauw, en dink nie wat ons sê, wil eindlik net, een goeie einde hee, maar allemaal is bang, bang om kans te vat. Soort zoek soort, en keer op keer, bewys myself, gereeld verkeerd, dat een mens soos ek,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 seun neer. Hey, ek het 'n tuis hom, tuis opname studio waar ek kan gesit en raam speel met klanke. Ja, so ehm um, ek was musiekplate maatskappy uh vir opdeel van Coleskie Theaters, het vir baie van die kinders. So alreeds vir 'n geleentheid alus studio awareness op 'n twee jaar te Coleskie studios. Oké, okay. o, Kuleski, oké, okay. ek sê nou Ja, uh, <laughs> yeah. nou, uh, uh, het jy enige permanente venues waar jy gereeld by optree? Nee, weet jy dit wissel maar Excuse, ek gaan nie daar ekie wees, he, ek spreef na achtergrond um, Weet jy die plekke wissel maar, excuse ek rai nou, is van die kaarde nou Ja, nie is En, en jy hem daar in hierdie opening Ja, ehm Hou jy op dit pak? Ja, nie ek sien dit is 3 uur, ek sien ek ek het 3 uur hier die uur, so maak reilhuis, so jy sien. Ehm maar ek speel by, of ek sien by verskillende plekke, ek het nou verlang opgetrede, so met appel en die naai, so op dwars in die land, en dit ek nou vir die reking het, opgaan my opdeeders nie, tot ek my eie muziek opgekeer uitdeed en al is dit nou net een enkel smid dat ek nou net, nie die heel tyd, uh, nie met covers van ander kunstmaars doe nie. Ja, ja, maar dit is betek, is meeste van die tyd is dit nodig, as jy jou gehoor opsom, en sien uh, jy steek ons voelig uit, en sê, uh, dink wat sal hulle nodig hee, en dan uh, is dit nodig om uh, ander coverlikies Uh, op te, uh, in te breng, ja. Ja. Nou, het jou ooit by die nationale kunstfeest en schouwe in Suid-Afrika uh, bijgewoon of enigszins uh, uh, opgetree by hulle? Ek het my nog nie vroeg gehad om op te tree, maar ek was al by, by van die kunstfeest en die kwa-kwa-kwa-aardklop, -kwa um, ach ja, dit is baie lekker, knap om buiten wees, en um, met al die verskillende mooie kindste te kyk wat mense doen. Dit is ook a, lik a, like a Ja, en uh, vind jy dat, as jy daar optred, dat dit vir jy dalk, a deur of twee kan oopmak? Ek denk het doen verzeker, ek moet elke optrede, die moet ek goed doen. <laughs> maar, uh, ja, ek denk, as jy enige optrede wat jy doen, en jy doen het goed, jy weet, um, het, op uit, iemand wat dan jy weet. Ja, vets. Sorry. Ja. Ehm en my intentie is weet enige optrede wat 'n mens doen, gee vir 'n gevoel van wat jy, goeie jy het goed doen. Terwyl mense praat oor net so kom ons kyk haar vir hierdie dogemene eh uh, ding wat ons aanmeet of eh uh, gesien wat jy daar draak so en hy is besig om my sheet te skryf en hy sê jy sou jy weet, jy nie die karakter inpas, so ek dink het mag nie sê met die dieren Nou, wat soort optreders is jou ganslim om te doen? Verhoog of skouwe, private funksies? Ek sal sê, ek dink het verhoog die theater, net omdat ek, ek so lief, theater is so, altijd so mooi, en, um, Ja, is ook hier die lekker jip van die theater in as jy so achter die verduinde sta en jy hoor die mense buiten wat praat, wat jy nie gehoor sit, ek dit is wel gals ek my op die sku, ons ook het een lekker atmosfeer. Ja, die mense is in a, a feest atmosfeer daar. Ja. ja. Nou, wat er van die optreders wat jy nou al gedoen het, was jou ginslein wat jy die meeste geniet het om te doen. Dene, ja, nou, ek moet definitief sê die optrede wat ek, die meeste gewetig was definitief wat die volkslied gesing het in Kolpstad wat, wat er jy nie? Ek dink my, ek dink my ginsteling optrede, was definitief toe ek die volkslied gesing het in Kolpstad Oeh! Die sping boek dat jy in balles gespeel het, okay. nou ene, ja, dit was definitief ja. my ginsteling, ja. al was het nou net jyn liekie <laughs> Wie, wie is jou ginsteling kunstenaars? wie sy muziek genieter die meeste? Ek vind ditse uh, appel ek vind ditse appel en die hoofdpresse van Jan Bernadie en uh, oh, ek weet wat ek sê Daniel Lee Noor oja ja ek wat, ja, ek vind dit dat het nou jy sê en uh, zeker die eerste kunstenaar wat nie geteerfd vir my sê is die wolf meie nie oja, is dit <laughs> uh,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 En al van die rakke ou Is tyd om dier die gauwe ouwes te draf Gooi een lang glas Ons gaan dier die voortdoes van door die dag. Kan je gloop op alles door Die kinders was klein, nou is hulle vroeg Dit voel alles ons een A jy net laag Omdat jy Helaas die Unverjande op die Kombuisvloer, ons kon praat Oor als jy te My oog geboer, want Hou jy die aand In die droge kaaro gevry Op die plaasdamse vloer Het van sy teken jy Baie song, wat jy so baie vanu kijk hoe jy met jouself dans die bijma sexy as jy tipsie hiera, kijk hoe sy op ons eerste bank kan jy gloe, ons het aangemaak ons moes reg gedoen nee. om iets so mooi so sein. vir die aande op die kombeis vloer, ons kontrakoer, al slieke Het was dit ek in jy, waarin gaan die tijd, oh, het moet beleid, het mis dit ek in jy, hou nog van ons van die rake aan.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 Maartman of my verjaarsdag verloofd geraak in Frankrijk Dis baie speciaal O, oh, lekker Ja, en ek het ja, verloofd geraak in die Ewer Eetswek Hy, um, hy stel ons vir die sproomboek en nou ook onlangs geteken vir die staats so, nou ons, ons het natuurlijk een getrek het, het ons naar die deurwandse kant toe getrek. Nou is daar al een datum vir die verbinding So, ons weet definitief wat kan in februari wees Ok Ons weet nou al Jy, alleske deel is En hierachterske deel Ons is, is nog ons roos Ja, ja ons weet al vier keer ons datum Oos vir ander Maar ons weet waarom We gaan in februari plaats En sal lekker wees, wees as, as er die veertiende is Nee, Valentine Ja Uhm <laughs> <laughs> um, Ek nou op jou foto's het ek nou al die kokker spaniel geseen en ek het die Jack Russellkie geseen uh, Is dat enige ander troetel die in julle huis of, uh, vertel? Nee, ja, so ek, ek het een spaniel, haar naam is Samer, vreng na nou so vier jaar uit uh, Maar ja, dit is al troetel die wat ek het. En die ja, Jack Russellkie, wat op jou Facebook is, daar is Jack Russell op daar? Ooit jy, dit is ek iemand andersom, ek nie het nie een jackra som. Ah, dit was, uh, ek dink, uh, op een plaas iwer, ja. Wow, op die. Yeah. Uh, nou, <laughs> ja, nou, uh, jy sê jy het op die plaas groot geword. <coughs> nee, ek het, ek het nie vresig groot geword in Sasselberg, uh, maar ons het baie, by my, alman ook wat geky hulle het op die plaas geblein, Kroenstad. Wow, well, ok, okay. Yeah. Ja. Uh, sal jy endag jou kinders aanmoedig om ook een sangloobaan na te streef hoe kom of hoe kom nie ek het al nog was baie gesprek met my uh, ma eindelijk gehad ek denk wat ek al my kinders nie weet uh, wil doen, ek sal hulle altijd bijstaan uh, soos wat ek kan en ek denk maar ja, ek denk ek sal hulle net wat loodstel aan alles miskinnende richting he, want, jo, ek dink, dit is maar die kans vir die bedrijf, dit is maar nie een matelike bedrijf nie, dit is maar een uh, onzekere bedrijf ook. Jus weet nooit, jy weet, hoe gaan jou pak, wat se kant So, jo, ek dink, as dit word, hier sal ek Uh, maar ek wil dit sê, dit is my om te doen. Nou, die, die competitie is een weie veldaag. Sê my net vir interessantheid uit, en is net miskierig om te weet, die, eh, uh, gevestigde kunstenaars en, uh, soan, is daar enige katterigheid, of, uh, sal hulle jou help, so ver hulle kan? Hoe voel jy? Nee, ek denk, ek het daarom nog graag nie iets, jy weet, negatiefs, ehm, um, tegekom nie? Uh, self ervaar nie, ja. Ek denk, amal is nogal, amal slaan mekaar baie by. Kijk, ek is nou, omdat ek met die alkaloos in huis deel, van die Kuleski is, um, omdat die was in baie aanraking met die kunstenaarschap by Kuleski Artists is, um, dus nou ook uh, Rian Bernardi en Denny Limoor, uh, Corlia en uh, Monique, en ek denk hulle Uh, het is amper soos een familie wat ek, okay. weet, wat ek nou al achterkom uit en self daar ervaar het, wat ons lekker is, ja. so uh, ja, daar nie, ja, gelukkig nie, want in so bedrijf is dit maar is so ietsie baie, baie moeilijk. Ja, ek het uh, gedink nogals, maar as jy weet is dat mens kom bij competities soos idols of so, kan jou teenstanders of jou medesangers uh, kan baie katterig begin raak en kan jou probeer afdruk en, jy weet, uh, dit is maar ja. in die mens om so iets te doen. Nou, Ja, versieker. Ja, as het nou nie vir mysiek of die drama was nie, wat sysse beroep, sal jy graag wou doen? Janne, ah, uh, so, ek, <laughs> ek het nooit recht, al ek het net geweet, ek wil net dit doen, so ek het nooit radig een plan B nie, maar ek moet sê wat ek geniet wel om te doen, is ek, net net om ehm um, events te, jy plan. Nou, ehm in dit ja, ek dink ek sien so nogals so, goed nou kan ek nie biografie kan woord kom, maar event weet, we, we, Ja, uh, ek weet precies wat jy meen en ek glo die luisteraars is ook <laughs> nog als baie intelligente luisteraars wat ons het. Okay. Hulle werk het <laughs> Nou om op op die verhoog eh uh, elektrisiteit vertoon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 Um, ja, dat houd my daarom fiks en houd my fiks op die verboog en ook natuurlijk die adrenaline houdt ook baie ja. by jou om eie energie te wat jy nodig het vir jou vertooning. Jy ja, ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetree? Nee, ek het nie. Nog net, nog net op, op vriende, sy so, so as ons, ja, oorstuur, maar nog nooit een vertooning op sy so, mens nie. Uh, kom ons luister na muziekstuk nummer 4, uitgaan ons wees uh, um, ek, ek gaan geef ek gaan sê 4 op die water van Eelandrui 4 op die water uh, Eelandrui dulle maak notas daarvan. Uh, oké. Okay. Ons luister na vuur op die water van de Lamre. Ek kom aan. Jou sien, weet ek, jy is verboden. En al wat ek wil doen, niks praat Maar toen is dit gelap Jy laat my brand Ek vind soms was weer terug in gisteraan My vel vol nog die passie van jou saag te gaan Ek wil rechtig nie myself verloor Hoe kan ek anders meer uit donkerboer wat jy Rijks is jy my, handen, my die donker light. Ek dier is jy nie reels, maar ek wil langer blij Ek weet nie waar het is, nie water Ek brand in my Veer op die water, huis na die vrand Ek en brand af, tot op die grond Veer op die water, huis na die vrand Ek en brand af, tot op die grond So wat dan, as die ogen kom en ons moet al in gang Wet ek is nie een vir opgeer Maar as ek moet sal ek jou ty geer En is my, vir wat jy so gretig aansteer As mense soos jy wat aapreer So hoe kom sekke satte verseer kaar My vingers brand, maar ek wil blij. My vingers brand, maar ek wil blij. Jy laat my brand, Ek ving soms vast weer terug in gisteraam, oh. Ek vel vermoog die passie van jou zachteraam, oh. Ek wil rechtig nie verloor, Hoe kan ek anders meer, ek donker, Hoe yeah. ek Ek kien nie brander, tot o grond, veel bly water, hy nie honger, ek kien nie brander, tot o bi grond, veel bly water, hy is nog nie honger, ek kien nie brander, tot o brand tot Was we terug in gister We felt we could pass it on yourself Nou, wat sê jy beskou as jou grootste prestatie ooit in die magmaspog, is jou program hierdie? <laughs> uh, kan ek maar twee goeie neem wat natuurlijk, vir my dit ons uitstaat? Natuurlijk, uitstaan. Natuurlijk. Ja, so ek dink vir my was, ek het op a TV-reeks gespeen, a internationale TV-reeks, um, op HBO en die regisseer was Ridley Scott, hy is baie, baie groot in Amerika. Hy was die regisseer daarvan en ja, ek het een rol daar ingekryd. So dit was vir my op so, my um, loofelike verspil, om zo'n grootskool TV-reekste werk. En dan gaan ek nou weer, jy het sê die volksleet, ek dink dit is om altyd vir my uh, groot licht te vind my leven blij. Nou yeah. die uh, internationale of uh, uh, flik is dit, een waar julle so spuismen aangetrek is, daar wit ja. is het, o, ok? Uh, ja, is het so, so spuismen gelijk, en die, jy, die eikers dins was verskrikkelijk waarom, en die baie ongemakkelijk. <laughs> was, ja. was het, was <laughs> het, buiten, of buitenlandelike, uh, in die jemelruim, spuism, uh, type movie geweest?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 Ja, ek het ehm um, هاai oh, Lena, nou kan ek opsit my naam kom nie. Ek kan hierdie een Jy kan seker vir my my daardie nee. kat Uh uh. Of my nie. Waa. Ehm net ek sien of. Okay. okay. Okay, ek sien hom eh uh, uh. opsoek en sal ek hom eh uh, insit. Uh, ok, jy is draag, okay. ek, het, ek, het, ja, nee, ek het met uh, Travis Vimmel gewerk, hy was okay. een van die bekende akteers, um, hy het in The Vikings gespeel, was hy die, die hoofkarakter, en toen was hy ook die hoofkarakter in die Reis by Wolves. Ach, en hulle kans sê, he, ons het saam met Anlea Starr gespeel, nie weet? Ja, nee, ja. <laughs> ek hoop het nie. <laughs> ok, nou, uh, wat is soort is? is beskikbaar om voor bespreek te word. Enige iets van trouw is, tot een feest, um, begraaf is, of zet enige, oi jy ek weet nie wat dit nou, kan doen nie. <laughs> ja, ja. Moet daarom, <laughs> uh, iets opgeweks wees. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ach, maar ek geniet, ek moet ook sê, ek geniet nog als my belades, en, maar, en rustige, en dit muziek doet mooi werk, is ook toch als my plakker om te doen. Maar ja, enige mens, mens maak maar jou muziek recht vir die type geleenheid. Ja. So, van, ja. Vond ons inzamel ons in de huid ook. Ja. Nou, uh, het bemerk jy jouself of jy het hier agent aangeteken? Ek is hier die uh, agent aangeteken, so ek is deel van Kuleski Artists, so as enige met my wil bespreek, dan um, stuur hulle net een e-post na info at koleskyartists.co.zy Rijk like my hulle te nogals een klompie uh, baie bekende kunstenaars wat daar baie hulle aangeteken is. Ja, nie hulle het nogals wat, wat bekende kunstenaars baie goeie kunstenaars Nou, om een bespreking te maak vir so optreders, hoe gaan die luisteraars te werk? En indien jy enige voornommers of e-postadresse kan noem het, herhaal hulle asjeblief en lees het stadig. Ek weet, jy het nou so pas gelees, maar uh, die doen het asjeblieft. Oké, okay, ja, so het by enige besprekings, um, kan mense net gaan na, kan mense e-posteer na info at koleskiartists.co.zai. So dis info at koleskiartists.co.z en dis waar hulle my kan bespreek Als kleinletters en als aan mekaar Is dit recht? Hallo? Hallo? Eh, uh, uh, ek sê is als aan mekaar en als in kleinletters Ja, dit recht. is recht uh, Daar iemand wat nou in die rij in en uitklimp <laughs> Ja! <laughs> Oké, okay. uh, ons is uh, bijna klaar, ek, ek, ek, ek weet, jy is nou hastig, jy het gesê, drie uur uh, ietsie wat uh, bespreek is, so uh, verskoont, toch is ek dan nou jaag. Uh, nou, is daar enige iets, waar die luisteraars van Anlea behoort te weet, wat ek nie aangeraak het nie? Weet jy, ek denk jy het nogals aan, um Jy het alles genoem, maar ik denk, ja, ik denk, as nou enig is wat hulle nog wel weet, of, wie uh, weet, uh, toekomstige optredes, of informatie, kan hulle altijd ook op my Facebookblad gaan kyk, of op Instagram, so my Facebookblad, sy so naam is Anlea van Rensburg, en dan my Instagram is Anlea Star. Ek sien, als mys uh, Anlea Star Instagram vat die jy sommer recht uit na uh, Anlea van Rensburg toe op, So, daar is, uh, hulle is gelinkt met mekaar. Ja, nou... Uh, ja! Ok, nou jou voorlaaste aanbieding. Voor ons gaan groet en ek gaan uitspeel met jou netste eie liedje, Plaas Lewe, jou oie opname. Wat sal hierdie ene wees? Die volgende liedje wat ek sal kies sal wees, Benny Lee wie sal haar spreek jy vanavond? uh die se hart Nou hy gaan hy Demelie Moore sing sy hom alleen. Ja, ag. Ah. Okay, hy gaan hy. Ek was dadelik gevang in die nette wat hy hang, waar gesteek sy woorde in sy kyk. Hoe kon ek nie geweet het te goed om waar te wees dat die duivel net soos 'n engel lyk. In en soetste diepe val soek ek net verder 'n plek om vas te hou. Daar het so baie al voor my Die selfde deur gegaan met jou Sê my, wie sy hart breek jy vanoond Het so makkelijk vir jou geval, like eerst lang Maar ek kijk in jou oor en die boot wat op jou handen waas Of jy voel je nacht wat ek keer het Jy hoort so sier as wie sy hart breek jy vanoond Heer die Die harte wat verloor Is jou nou maar het eerste op die lijn beweeg einde se kant toe, wat leef voor in jou ommiddelike toekomst vir Anleek, en uh, is daar enige optrooders wat klaar bespreek is, enige nieuwe albums wat wacht, toeren enzovoort? So, uh, ek is baie opgewonden, ek gaan ons nou vir Afrikaans is Groot anbied uh, dit begin na nou die eerste nawek in November, ek gaan anbied met Vanessa Marie en Armand Oukamp en ons sken daai ehm um, op te treden vir twee weke en dan ja na die einde van die jaar toe is het na optredes en ehm um, mense kan nou ook nog bespreek vir dit en ook om wat ons nou billete te getrek het ek storms opgewoonde daarvoor want ag ek met so 'n plek om op mee vir geleenthede so ek gaan dit maar op op jy weet kyk hoe gaan dit en natuurlijk ook aan nuwe musiek werk. OK nou uh, die die eh uh Uh, optredes by by, by die uh, Afrikaanses groot, uh, waar word dit gewoonlik gehou? So, dit word gehou by die San Arena in Victoria. Ok, en mense kan nou al kaartjes bespreek en Ja, hulle kan, kan, kan kaartjes bespreek, ek moet sê, ek kan verden, hulle het, het vals, um, in die eerste twee daal al, begeet amper uitverkoop. Hoe weer? <laughs> Baie maa, populêr. Maar ja, hulle hulle dink daar nog nog aan hulle vertonings op te doen so. <laughs> so tel jy dan nog tot oor iets beskak En ek is seker dit gaan jou be, met vier voet op die, op die eh eh groot set daar. Nou uh, uh, vertel ons nou van jou lieflikste baba. Die, uh, plaaslewe, waarmee gaan ons uitspeel? Ja, so uh, ons gaan nou uitspeel met plaaslewe my uh, eerste enkelsnet wat ak al geskryf het en ja, dit gaan maar oor, oor die lewe op die plaas maar dit gaan ook oor die klein dingetjes my lewe, die weet sys uh, um, soonsak of oor opkomst, reen, om te keier met vriende om vier of met jou familie En ja, ek dink, man het mense so wat jy weet, in die stad nie altyd um, toegang tot dit nie, of kan nie die dagbreek soms sien nie, jy het gebouwe om jou waar, um, jy weet as jy verplaas is, dan kan nie al die moe goed in die lewe ervaar en die kleine linkies wat mens eindelijk so rijk maak, en ek dink dit is al die linkie vir my gaan dit gaan oor die klein dinginkies En uh, toe hy dit skryf, hy het aspekte uit jou eierlewe uit, het, het hy ook Uh, geneem en daarin verwerk ja ja, so ek het lang gepraat oor, jy weet waarom te skryf en um, ja, omdat ek nou ook ook die platte land uh, ken, het ons, ons besluit jy weet, ek kan nie oor sing omdat ek ook het ken en ja, en ek denk maar net mense sal, sal het geniet omdat het oor die klein dingetjes gaan nou, waar is die videoopname van die cover gedoen? So die video kan mense sien op YouTube. En ja. ek kan net intik, Anlea Staard plaas lewe, en hulle soms sien op YouTube. Ja, waar is hy, waar is hy geskiet? Ja, well, hy is geskiet. Ons het hem in Parijs geskiet, op een plaas in Parijs, in die duim, het is prachtige plaas, en, uh, ja, ons het een, een dag lang aan dit geskiet, het was vaar warm, maar ook met verskrikkelijk lak, en lekkerste mense... Uh, wat daarop gewerk het. Dat het lyk soos pret, terwijl jy hulle gedoen het. <laughs> nou, ja, ek sê, baie dankie aan Lea, vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag, ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst, en ek geloof, ons gaan op baie meer van jy hoor in die toekomst, en dat die besprekings gaan inrol. Dankie nogmans. Baie dankie, Lea, Feef. het was baie lekker met jou te gestaan, sê so ook al die luisteraars wat ingeskoek gelijk. Ja, is tyd vir my om af te sluit, ek vertrouw jylle, het vir Amja geniet, soos ek self ook gedoen het, en dat jylle na haar sal luister op die sociale media, en uh, alle haar snitte daar sal like, en uh, sommer positieve comments daarbij insluit. Ek uh, okay, ek nou onthou om my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, en dien enige een van jylle kunstenaars, Uh, kunstners het wat graag op die program wil optreed, wees zeker om my e-post te stuur by ludwigventer at live.co.z als klein net is, als aan 1 en daar ludwig is ludwig ludwigventer at live.co.z of julle kan my bel by 072 541 9803 ek sê hulle in contact breng met die betrokke kunstenaars of hulle uh, uh, uh, uh, agente en uh, ek sal baie waardeer as die kunstenaars wat opleins schuip onderhoud beskipbaar is vir onderhoud van so ongeveer 30 minuten met die doel om uh, vir bekendstelling vooraf opgeneem, my oproep sal gee met uh, uh, op my cell nommer ek raal om, ek sê 072 5419803 Tot volgende week is het ek, lute venter wat sê, wat mooi kyk na jylle self en met die allerbeste word jylle toegewens see you leiders, jylle geiders en uh, ek speel uit met Anlea sy niets te vrystelling plaaslewe Saak koeler gepak langs de windpomp wat kraak Gee my vriende, ek weet is min. Maar die familie wat jy kan kies, is waar jou story begin Jendag sal door sig, kyk na hierdie oomlik Van nou is ons net jouk ons